«Міс Фелоуз», – озвався Тімі. Вона передбачливо ніколи не дозволяла йому називати себе ніяк інакше. «А коли я піду до школи?» Вона поглянула у зведені на неї нетерплячі карі оченята і легенько провела рукою по його густому хвилястому волосі. Це була найменш доглянута частина його зовнішності, бо стригла вона сама, а він крутився, мов дзига, під ножицями. До перукарів вона не вдавалася, Бо якраз невправна стрижка допомагала маскувати виступаюче з кісне чоло та гулясту потилицю. «Звідки ти знаєш про школу?» – запитала вона. «Джері ходить до школи. У дитсадок», – старанно вимовив він. «А ще Джері ходить у багато інших місць. На дворі. Коли мені буде можна вийти на двір, міс Фелоуз?» Маленька голочка вп'ялася в серце міс Фелоуз. Вона, звичайно, розуміла, що годі було запобігти, щоб Тіммі все більше і більше дізнавався про зовнішній світ, в який він ніколи не зможе потрапити. «Ну, а що б ти робив у дитсадку, Тіммі?» запитала вона з удаваною веселістю. «Джері казав, що там грають в ігри, у них є відеострічки. Він каже, що там багато діточок. Він каже, він каже...» Подумавши, хлопчик переможно підніс догори ручки з розчепіреними пальчиками. «Він каже, ось стільки!» «А ти хочеш мати відеострічки?» – запитала міс Фелоуз. «Я можу тобі принести. Дуже гарні. А також стрічки з музикою». На якийсь час Тімі був утішений. Коли не було Джері, він за переглядав відеострічки, а міс Фелоуз – Цілі години читали йому із звичайних книжок. І так багато треба було пояснювати навіть у найпростішому оповіданні, так багато було всього за стінами цих трьох кімнат. Тепер Тіммі стало частіше снитися, як він виходить на двір. Сни були завжди однакові, про світ поза стінами. Затинаючись, він намагався переповісти їх міс Фелоуз. У своїх снах він був на дворі, в порожньому надворішньому світі, але дуже великому, з дітками і дивовижними невимовними предметами, напівдомисленими з напівзрозумілих книжкових описів або ж напівпригаданими з далекої неандертальської пам'яті. Але дітки і предмети не зважали на нього, і хоч він був у світі, однак ніколи не міг стати його частиною, а був такий самотній ніби залишався у своїй камері і прокидався у сльозах. Міс Фелоуз намагалася жартувати зі снів, проте бували ночі в її власній квартирі, коли вона також плакала. Одного разу, коли міс Фелоуз читала, Тіммі взяв її своєю ручкою за підборіддя і злегка підвів його, так що її очі опинилися понад книжкою і зустрілися з хлопчиковими. А ви знаєте, що говорити? «Міс Феллоуз», – запитав він. «Бачиш оці значки?» – сказала вона. «Вони мені кажуть, що говорити. З цих значків складаються слова». Взявши книжку з її рук, він довго і зацікавлено розглядав її. «А деякі з цих значків однакові?» Вона, задоволена його кмітливістю, засміялася і сказала. «Так воно і є». Хочеш, щоб я тобі показала, як робити ці значки? Хочу, хочу, це буде гарна гра». Їй і на думку не спадало, що він навчиться читати. Аж поки він почав читати її книжку, вона не могла й подумати, що він може навчитися читати. Згодом, через кілька тижнів, її вразив надмір досягнутих успіхів. Тіммі сидів у неї на колінах, помало водив пальчиком порядках у дитячій книжечці і читав «Він сам читав їй». Вражена всім цим, вона підвелася і сказала «Слухай, Тімі, я незабаром прийду. Мені треба піти до доктора Госкінза». Їй, збудженій майже до самозабуття, здавалося, ніби вона знайшла спосіб, як зарадити нещастям Тімі. Якщо Тімі не зможе вийти в світ, то потрібно світ унести до Тімі в його три кімнати. Увесь світ у книжках, плівках та звуках. Йому треба дати освіту цілком відповідно до його здібностей. Світ уже і так стільки йому заборгував. Вона застала Госкінза у настрої, який дивно збігався з її власним настроєм. Щось співзвучне переможному тріумфові.